Telepatikus robot Mandamus mit sem tudott a szoláriai fejleményekről, amikor néhány hónap múltán visszatért hosszú földi kiruccanásáról. Első útjára, hat évvel ezelőtt Amadirónak sikerült valami mondva csinált hivatalos ügyben oda küldeni -e őt, holmi telepes kereskedőhajók jelentéktelen határsértési esetével kapcsolatban. Mandamus nehezen viselte el a ceremóniákat és a fárasztó bürokratikus eljárásokat. Hamarosan arra is rájött, hogy egy ilyen küldetés körülményei között a mozgását korlátozzák. Ez ugyan nem sokat számított, mivel sikerült megtudnia, aminek a kiderítése véget odautazott. A kellő ismeretek birtokában tért vissza. Nem hinném, Doktor Amadiro, hogy bármilyen probléma fölmerülhet. Sehogy, semmilyen lehetséges módon nem képesek a földiek teljesen ellenőrzésük alatt tartani minden érkezést és távozást. Minden évben telepesek milliói érkeznek a földre látogatóba, több tucatnyi világuk bármelyikéről, és ugyanígy millió számra utaznak haza. Egyetlen telepes sem tekinti teljesnek az életét annélkül, hogy néha a föld levegőjét szívná vagy csatangolna egyet nyűsgő föld alatti térségeiben. Gondolom ez a gyökereinek a féle keresése. Úgy látszik, egyáltalán nem fogják föl, micsoda lidésznyomás maga a földi élet. Mindezt jól tudom, Mándamus. Ó, hogy ne, uram, az eszével. De addig nem értheti meg igazán, amíg maga is személyesen nem tapasztalja. Amit megtette, nyomban rájön, hogy a tudása semmiség a valósághoz képest. Hogy miért kíván bárki visszatérni oda, ha már egyszer elment? A mi őseink biztosan nem vágytak vissza, miután elhagyták azt a bolygót. Nem, de a csillagközi utazás akkor még nem volt olyan fejlett, mint ma. Hónapokba is beletelt, és a hipertéri ugrás is elég kockázatos volt még. Ma már csak napokba kerül, az ugrásokat rutinszerűen hajtják végre, és sohasem vétik el. Ha az őseink idejében is olyan könnyű lett volna visszatérni a földre, Kíváncsi vagyok, elszakadtunk volna-e tőle annyira, ahogy megtettük. Nos, ne elmélkedjünk, Mandamus. térjünk inkább a lényegre. Természetesen a telepesek szakadatlan jövés menésén túl évente földi emberek milliói vándorolnak ki egyik vagy másik telepes világra. Egy részük képtelen beilleszkedni az új helyen, és ezért szinte azon nyomban visszatér. Másoknak sikerül új otthon teremteniük, de amilyen gyakran csak tehetik, mégis hazalátogatnak. Semmiképpen sem lehetséges az érkezések és a távozások pontos nyilvántartása, és a föld nem is törekszik ilyesmire. A látogatók rendszeres nyilvántartására és nyomon követésére irányuló bármely kísérlet lelassíthatná az áramlást, márpedig a föld igencsak számít a látogatók pénzére. A turistaipar, nevezzük így, ha tetszik, Jelenleg a Föld egyik legfontosabb bevételi forrása. Ezzel nyilván azt akarja mondani, hogy a humanoid robotokat minden nehézség nélkül leszállíthatjuk a Földre? Igen, ez semmiféle gondot nem okozhat. Számomra ez kétségtelen. Most, hogy megfelelően beprogramoztuk őket, hamis papírokkal, fél tucatnyi csoportokban, minden baj nélkül odajuttathatjuk őket. A robotok lévén áhítatosan tisztelik az embereket, s ez ellen semmit sem tehetünk. De biztosan így sem lepleződnek majd le. Mindezt nyilvánvalóan a telepesek anyabolygójuk iránti csodálatának tudják majd be. Mindentől függetlenül nem hiszem, hogy célszerű lenne bármelyik városi űrkikötőben leszállítanunk őket. A városok közötti hatalmas térségek viszont gyakorlatiak lakatlanok. Kiszámú dolgozó robottól eltekintve. Ennél fogva a leszállókat észre sem vennék, vagy legalábbis nem törődnek majd velük különösebben. Mégis azt hiszem túl kockázatos a dolog. Két csapatnyi humanoid robotot szállítottak le a földre, és azok elvegyültek a city lakóföldiek között, mielőtt kijutottak volna a szabad térségre, hogy leárnyékolt hiperadói segítségével kapcsolatot teremthessenek az aurórával. – Ismét le kell majd mennem oda, uram. Nem tudhatom biztosan, megtalálták-e az alkalmas helyet. – És abban biztos, mandemusz, hogy maga megtalálja? – Alaposan elmélkedtem a föld ősi történelmében, uram. Kétségtelenül megtalálom. – Alig, ha sikerülhet rávennem a tanácsot, hogy egy hadihajót is küldjek magával. – Nem, azt nem is kívánom. Az rosszabb lenne, mint egyszerűen haszontalan. Csupán egy egyszemélyes kis hajóra lesz szükségem, elegednő üzemanyaggal az oda és vissza útra. Így hát Mandamus másodszor is meglátogatta a földet. Az egyik kisebb citytől nem messze szállt le. Megkönnyebbülésére és elégedettségére szolgált, hogy a robotok többségét a megfelelő helyen találta. Jó darabik velük is maradt, megfigyelte a munkájukat, Újabb utasításokat adott nekik, és finom változtatásokat hajtott végre a programozásukon. Ezután néhány kezdetleges, földi gyártmányú mezőgazdasági robot közönös tekintetétől kísérve, Mandamus elindult a közeli szíti felé. Számított vállalkozásának kockázataira, és mivel nem volt rettenthetetlen hős, érezte, amint a szíve kellemetlenül hevesen ver a melkasában. Mégis simán ment a dolog, az őrök ugyan kisé meglepődtek, amikor a kaponál fölbukkant egy emberi lény, magánviselve egy hosszabb, szabadban tartózkodás elvédhetetlen nyomait. Mandamusnak azonban telepes voltát igazoló papírjai voltak, mire az őr egyszerűen megvonta a vállát. A telepesek ugyanis nem viszonyogtak a kintléttől, és korán sem volt szokatlan, ha kisebb-nagyobb kirándulásokat tettek a valamelyik szíti, nem valami látványos felszín fölé emelkedő építményei körüli mezőkön és erdőkben. A kapus tehát csak futópillantást vetett az igazolványaira, más pedig nem is kérte őket. Mandamus nem földi kijejtése, amennyire lehetett, azért háttérbe szorította aurórai tájszólását, minden további nélkül elment, és megítélése szerint senkiben sem merült föl semmi kétség, telepes volt a irán. S vajon miért gyanakodnának? Már kétszáz éve is elmúlt, hogy az űrlakóknak állandó képviseletük volt a földön, jelenleg pedig elég kevesen tartózkodtak ott, és az utóbbi időkben még ez a csekély számuk is folyamatosan csökkent. A távolabb élő földi emberek talán már nem is emlékeztek az űrlakók létezésére. Mandamusz kisé aggódott ugyan, hogy állandóan viselt átlátszó kesztyűje netán feltűnést kelt, vagy észreveszik az orszűrőit, de semmi ilyesmi nem történt. A cityben való mozgást, vagy más city betett utazásait egyáltalán nem korlátozták. Elegendő pénz volt nála mindenre, és a földön a pénz szava volt a leghangosabb, és ez, igazat szólva, az űrlakóvilágokon sem volt másképp. Lassan megszokta, hogy nem járnak robotok a sarkában, s amikor egyik vagy másik cityben néha összefutott valamelyik aurórai humanoiddal, határozottan utasítania kellett, hogy ne szegődjék a nyomába. Meghallgatta a beszámolóikat, ellátta őket a szükségesnek vélt utasításokkal, és intézkedett további csoportjai kiszállításáról. Végül visszatért a hajójához, és feladatát elvégezve simán távozott. Kifelé menet sem ütközött semmiféle akadályba, akárcsak érkezésekor. Valójában ezek a földi emberek nem is olyan barbárok. Tényleg nem azok? A saját világokon egészen emberhez méltóan viselkednek. A barátságosságuk pedig valahogy még meg is ragadja az embert. Talán már bánja, hogy vállalta ezt a feladatot? Kissé zavaró érzést tölt el, amint közöttük járok, és arra gondolok, sejtelmük sincs arról, mi készül ellenük. Képtelen vagyok igazán élvezni a munkámat. Már hogy ne lenne képes Mandamus? Gondoljon csak arra, hogy a feladat elvégzése után a rövid időn belül az intézet élére kerül. Ez biztosan megédesíti majd a kötelessége teljesítését. És ezután Amadiro gondosan figyeltette Mandamus minden lépését. Mandamus a harmadik útján korábbi kellemetlen érzéseitől teljesen megszabadult, és csak nem olyan természetesen viselkedett, mintha csak földlakó lenne. A terv elég lassan bontakozott ki, viszont szilárdan épült az előre meghatározott központ körül. Korábbi útjai alkalmával semmi baj sem volt az egészségével, de ez alkalommal kétségtelenül túlzott magabiztonságának köszönhetően szembe kellett néznie egy-két problémával legalábbis egy alkalommal aggasztóan csöpögött az orra, ráadásul még köhögött is. A City egyik kórházában kapott egy gamma globin injekciót, amely azonnal megszüntette a panaszait, de a kórház rémisztőbb hatással volt rám, mint maga a betegség. Minden ott tartózkodó személy biztosan valami fertőző betegségben szenved, vagy legalábbis gyakran érintkezik ilyen betegekkel hanem most végre ismét itt volt az auróra nyugodt biztonságában, ami hihetetlen megkönnyebbüléssel töltötte el. Figyelmesen hallgatta Amadíró beszámolóját a szoláriai valóságról. – Semmi tudomása sem volt eddig az egészről. – Semmi, uram. A föld hihetetlenül provinciális bolygók. 800 citiuk a maga 8 milliárd lakosával semmi mással nem törődik, csak ezzel a 800 várossal és az ott élő 8 milliárd ember sorsával. Mintha a telepesek csupán azért léteznének, hogy időnként ellátogassanak a földre, az űrlakók pedig, mintha egyáltalán nem is lennének. A citik szervei idejük 90%-ában kizárólag a saját ügyeikkel foglalkoznak. A föld Szellemileg és fizikailag egyaránt elzárt, és ezt az átságot őszintén kedvelő világ. És maga szerint azok ott mégsem barbárok? A bezártság iránti vonzódás még nem feltétlenül barbárság. A maguk módján igenis civilizáltak. Hm, a maguk módja? De ne is törődjünk velük. A legfőbb gond e pillanatban a szolária. Egyetlen világ sem készül semmilyen lépésre. A bene elve mindenek felött való, és mind csak azt hajtogatják, hogy a szolária baja kizárólag belügynek tekintendő. A saját elnökünk is épp oly mint a többi, holott fásztolf már nem él, és nem fog vissza bennünket lagymatak kezével. Én magam sem tehetek semmit, amíg nem éleszek az elnök. De hogyan tekinthetik a szolária gondját belső természetűnek, és kerülhetnek minden nevű beavatkozást, amikor a szoláriaiak elhagyták a világokat? Hogyhogy, ön azonnal fölfigyel a helyzet ostobaságára, a többiek pedig nem? Szerintük nem bizonyítható meggyőzően, hogy a szolária minden lakója valóban eltávozott és amennyiben akár csak egy páran még ott tartózkodnak, hívás nélkül egyetlen világnak sincs joga beavatkozni a bolygó ügyeivel. És mivel magyarázzák a sugártevékenység teljes hiányát? Azt mondják, a szoláriaiak esetleg leköltöztek a felszín alá, vagy kialakítottak valamilyen speciális berendezést a sugárszivárgás teljes megakadályozására. Melesleg senki sem volt tanulja a szoláriaiak távozásának, és különben sem lenne hová menniük. No, persze, senki sem látta, amint elvonulnak, hiszen nem is figyelték őket. És mivel bizonyítják, hogy a szoláriaiaknak nincs hová menniük, hisz éppen elég üres világ akad, azzal érvelnek, hogy a szolária lakói nem lehetnek meg hatalmas robotseregeik nélkül, magukkal pedig nem cipelhetik őket. Ha például idejönnének, mit gondol fejenként, hány robotot engedélyezhetnénk behozniuk, már ha egyáltalán engedélyeznénk? És önnek melyek az ellenérvei? Nincsenek ellenérvei. Különben akár elmentek, akár nem, a helyzet különös és rejtélyes. Teljesen érthetetlen, hogy senki sem óhatja kivizsgálni. Mindenkit a lehető legkeményebben figyelmeztettem, hogy a tétlenség és tehetetlenkedés mindnyájunk végét jelentheti, s hogy amint az űrlakóvilágok értesültek a szolária kiürítéséről, vagy legalábbis annak lehetőségéről, azonnal és tétovázás nélkül föl kellene tárniuk a jelenséget. Azok a telepesek mindenre oktalanul kíváncsiak, és most nem bánnám, ha bennünk is megmutatkozna valamennyi ebből a kíváncsiságból. Ők ugyan két percig sem gondolkodnának, hanem készséggel tennék kockára akár az életüket is a legcsekélyebb kínálkozó nyereség reményében. De ebben az esetben ugyan miféle nyereséggel számolhatnánk, dr. Amadiro? Ha a szoláriaiak valóban eltávoztak, a robotjai túlnyomó többségét kénytelenek voltak hátrahagyni, pedig ők különlegesen tehetséges robotkutatók, vagy legalábbis azok voltak. A telepesek pedig bármennyire gyűlölik is a robotokat, habozás nélkül birtokukba veszik, s jó üllakó szívesen leszállítják nekünk őket. Ezt már gyakorlatilag a tudomásunkra is hozták. Két telepes hajó már is leszállt a solárián. Persze azonnal tiltakoztunk, de ők biztosan semmibe veszik ezt a tiltakozást, mi pedig aligha teszünk e téren további lépéseket. Éppen ellenkezőleg. Egyes világok egyenesen érdeklődnek náluk, milyen típusú robotok lesznek majd megvásárolhatók, és milyen áron. Talán éppen így lesz a legjobb. Mármint, hogy pontosan ugyanúgy viselkedünk, ahogy a telepesek propagandistái állítják. Mint ha csak valóban leépülnénk, és a hanyatlást kenhető masszájává sűjjednénk. Ugyan miért szajkoznánk az ő zagyvasájaikat, uram? Az igazság pedig az, hogy nagyon is nyugodtak, Civilizáltak vagyunk, és még sohasem okoztak nekünk igazi fájdalmat. Ellenkező esetben biztosan visszaütnénk, és kétségtelenül szétszúznánk őket. Műszakilag még mindig magasan fölöttük állunk. De a harcban szerzett sebeink mégsem lesznek valami kellemesek. Már csak ezért sem kell vakon belerohannunk egy háborúba. Ha a szoláriát valóban kiürítették, és a telepesek ki akarnák trabolni, talán hagynunk kellene őket. Végül is szerintem hónapokon belül készen leszünk a döntő lépés megtételére. Hónapokon belül? Biztos vagyok benne. Ezért most legfőbb dolgunk mindennemi provokációt elkerülni. Minden tönkre tehetünk, ha belemegyünk egy szükségtelen összecsapásba, és még győzelmünk esetén is fölösleges veszteségeket szenvedünk. Hiszen kis idő múltán teljes győzelemre számíthatunk, mégpedig mindennemű harc és veszteség nélkül. Szegény föld. Hoho, -ho, ha sajnálatot érez irántuk, akkor utóbb még semmit sem tesz majd ellenük. Éppen ellenkezőleg. Pontosan azért érzek irántuk némi sajnálatot, mert valójában tenni szándékozom, sőt, biztosan teszek is ellenük valamit. És természetesen ön lesz az elnök. Ön pedig az intézet vezetője. Alacsony polcocska az önéhez képest. És miután meghalok? Olyan távolra nem nézek előre a jövőben. Én pedig biztosan, kezdte a madíró, de szavait félbeszakította az üzenet közvetítő kitartó zümmögése. Oda sem nézve teljesen gépiesen megnyomta a kiadás gombot. Nézte az előkígyózó keskeny papírszalagot, és arcán lassan szétáradta mosoly. A két telepes űrhajó, amely leszállt a szolárián, igen, uram, megsemmisültek. Mindkettő megsemmisült. Hogyan? Az űrből is könnyűszerrel megfigyelhető sugárrobbanás következtében. Ön érti, mit jelent ez? A szoláriaiak tehát nem távoztak el minnyáján, és lám a leggyöggébb világok is könnyedén elvánik egy-két telepes hajóval. Ez jókora pofon volt a telepeseknek, amit biztosan sokáig nem felejtenek el. Itt van Mandamus, olvassa el maga is. De ez még egyáltalán nem jelenti, hogy a szoláriaiak ott lennének a bolygójukon. Meg lehet csupán aláaknázták valahogy. Hogyan mi a különbség? Közvetlen támadás vagy valamilyen csapda? Azoknak a hajóknak mindenképpen végük. Ezúttal meglepetésszerűen érte őket a támadás. De mi lesz legközelebb, amikor jó előre felkészülnek, és ha az űrlakók előre megfontolt támadásnak minősítik a dolgot? Majd azt mondják, hogy a szoláriaják csupán védekeztek a telepesek előre eltervezett támadása ellen. De uram, Netán valami üres szópárbajt javasol? Mi lesz, ha a telepesek nem óhajtanak szóba állni velünk, hanem a hajóik megsemmisítését háborús cselekedetnek tekintik, és azonnal visszavágnak? Ugyan miért tennék? Mivel ugyanolyan hisztérikusan reagálnak, mint mi is tennénk, ha bennünket érne sérelem. Továbbá számokra sokkal megszokottabb az erőszak. Mindenképpen megvernénk őket... De épp az imént ismerte el, hogy bennünket is nehezen elviselhető csapás érni, még a győzelmünk esetén is. Mégis maga szerint mit tehetnénk? Azokat a hajókat végül is nem az auróra pusztította el. Vegye rá az elnököt, jelentse ki, hogy az aurórának semmi köze az esethez, sőt egyik űrlakó világ sem felelős érte és a történtekért. Egyedül a szoláriát érheti vád és hagyjuk magára a szoláriát. Ez egyenértékű lenne az árulással. Doktor Amadiro, ön még sohasem hallott semmit a stratégiai visszavonulásról? Valami elfogadható ürügyel tartsuk vissza a telepes világokat egy kis ideig minden akciótól. Mindössze néhány hónap és a földi terveink valósággá válnak. Mindenki más számára bizonyára nehéz lesz a meghátrálás és a bocsánat kérés a telepesektől, mivel ők nem tudják, mi következik be hamarosan. Mi viszont tisztában vagyunk vele. Speciális tudásunk birtokában mi ketten önnel olyasminek is tekinthetjük mindezt, ami régen az Istenek ajándékának neveztek volna. Csak hat foglalkozzanak a telepesek a szoláriával, miközben a tudomásuk nélkül, a végzetüket készítik elő a földön. Vagy netán azt szeretné ön, hogy a végső győzelem küszöbén tegyenek tönkre bennünket? Amadíró azon kapta magát, hogy zavartan pislog a másik mélyen ülő szemének átható pillantása előtt. A madíró életében nem volt kellemetlenebb időszak a telepes hajók pusztulását követőnél. Az elnök szerencsére sikerült rávenni a mandamus által mesteri visszavonulásnak nevezett politika követésére. A kifejezés megnyerte a fő politikus tetszését, bármennyire ellentmondásos volt is. Mellesleg eddig is nagyon értett a mesteri visszavonuláshoz. A tanács fönnmaradó részét már nehezebb volt megdolgozni. A fölhevült Amadiró a lelkét kitéve bizonygatta, milyen borzalmakkal járna a háború, és mennyire fontos a főcsapás megfelelő pillanatát kivárni, ha már a háború elkerülhetetlennek látszik. Egyre újabb és újabb érveket kellett kiagyalnia, miért nem alkalmas ez vagy az a pillanat, miközben vitatkozott a többi űrlakó világvezetőivel. Az Auróra természetes vezető szerepét a ki kellett aknázni, hogy engedékenységre bírják őket. Amikor viszont Dézsé Béli kapitány is befutott a hajójával és követeléseivel, a kimerült Amadíró úgy érezte, nem bírja tovább. Ez már túl sok volt neki. Teljességgel lehetetlen, csak nem engedhetjük leszállni őt az aurórán a szakállával, a nevetséges ruháival és az érthetetlen makogásával. És netán még a tanácsot is megkérjem, szolgáltatnának kikénye kedvére egy asszonyt. Ez teljesen példátlan eset lenne egész történelmünkben, kiadni egy űrlakó nőt. Ezt a bizonyos űrlakó asszonyt ön mindig csak az a szoláriai nő néven emlegette. Számunkra persze csak szoláriai nő, de azonnal űrlakóként áll elő, miest egy telepes is benne van a dologban. Amennyiben pedig a hajója a terveinek megfelelően leszáll a szolárián, épp úgy elpusztulhat, mint az előző kettő, vele és a nővel egyetemben. Akkor pedig az ellenségeim az halvány árnyalatával akár gyilkossággal is megvádolhatnak, már pedig az senki politikai pályafutása nem élné túl. Ehelyett gondoljon arra, hogy csak nem hét esztendeje munkálkodunk a föld végső elpusztításának tervén, és ma már csak alig pár hónap választ el bennünket a megvalósításától. Hát vállalhatjuk a háborút, valamint vele annak kockázatát, hogy a végső győzelem küszöbén omoljék össze minden reménységünk egyetlen csapásra? Ebben a kérdésben nem az én szavam a döntő barátom. A tanács nem állna mögém, ha rá akarnám venni, hogy adjuk ki a nőt egy telepesnek, sőt, magát ezt a javaslatot is fölhasználhatnák ellenem. A politikai pályafutásom megrendülhet, s ráadásul még a háborúba is keveredhetünk. Mellesleg elviselhetetlen maga a gondolat, hogy egy űrlakó nő holmi telepes szolgálatában veszítse el az életét. Mintha annyira oda lenne azért a szoláriai nőért. Maga jól tudja, hogy ez nem így van. Szívből kívánom, hogy halt volna meg már vagy húsz évtizeddel ezelőtt, de nem így, nem egy telepes hajó fedélzetén. És jut eszembe, mellesleg önnek is egyik felmenője ötödiziglen. És az mit jelent az esetemben? Én a magam személyiségével és társadalmi hovatartozásával tisztában lévő űrlakó vagyok. Nem valami ősimádó törzs szövetség tagja. Dr. Amadiro, nem magyaráznám meg a tanácsnak, hogy ezt az ősanyámat nem űrlakó túszként? hanem azért adnánk ki, mert egyedülálló ismeretekkel rendelkezik a szoláriáról, hiszen ott nőtt föl, és ezáltal a bolygó rejtéjének feltárásában lényeges szerepet játszhat, ami nekünk épp oly segítségünkre lehet, mint a telepeseknek. Igazság szerint nem lenne jó nekünk is megtudnunk, miben sántikának azok a szerencsétlen szoláriaiak. A nő fontos információkkal térhet vissza, amennyiben túléli a kalandot. A dolog beválhat, ha a nő önként száll föl arra a hajóra, ha nyilvánvaló, hogy megértette az elvégzendő feladat fontosságát, és teljesíteni kívánja hazafias kötelességét. Erőszakkal behajózni őt viszont teljességgel elképzelhetetlen. Nos, akkor tegyük fel, hogy meglátogatom ezt a távoli elődömet, és megpróbálom rábeszélni, szálljon föl önként a hajóra. Ön pedig beszélhetne hiperhullámon azzal a telepessel, engedélyezhetné neki a leszállást az aurórán, hogy magával vigye a nőt, ha sikerül önkéntes csatlakozásra bírnia. Vagy legalábbis állítsa, szerint önként tart vele, akár így áll a dolog, akár nem. Azt hiszem, semmit sem veszíthetünk a próbálkozással, de el sem tudom képzelni, hogyan juthatnánk sikerre. Amadirról legnagyobb meglepetésre mégis jól sült el a próbálkozás. Meglepetten hallgattam Andamus részletes beszámolóját. Érintettem a humanoid robotok kérdését is, és nyilvánvalóan semmit sem tud róluk. Ebből következően Fasztov sem tudhatott a létezésükről. Ez volt számomra az egyik legaggasztóbb kérdés. Aztán alaposan elbeszélgettem vele a származásomról, Méghozzá úgy, hogy kénytelen legyen szólni arról a földi emberről, Ilái Béliről is. Az meg, hogy kerül ide? Ó, csak hogy beszélje róla és emlékezzen rá. Ez a telepes kapitány Béli leszármazottja, és azt gondoltam, így talán kedvezőbben fogadja majd a kérését, mint enélkül. Egy szóval a terv bevált, és pár napig Amadiro megkönnyebbülhetett. Kisi enyhült az a csak nem szakadatlan nyomás, amely a szoláriai válság kipattanása óta állandóan ránehezedett. De valóban csupán egy-két napig. A madírónak némi megkönnyebbülésére szolgált, hogy a szoláriai válság idején gyakorlatilag nem kellett találkozni vaziliával. Ez az időszak semmiképpen sem lett volna alkalmas iesmire. Nem óhajtotta elviselni a nő nyavajgását egy robot miatt, amelyet jogos tulajdonának vél, a jogi helyzetet teljesen figyelmen kívül hagyva, egy olyan időszakban, amikor a valós válsághelyzet minden idegszálat és minden gondolatát lekötötte. Annak a torzsalkodásnak sem óhajtott tanúja lenni, amely kirobbanhatott a nő és Mandamus között a robotikai intézet majdani vezető posztjának sorsával kapcsolatban. Egyébként közel járt az elhatározáshoz, hogy mégiscsak Mandamus legyen az utóda. A fiatal ember a szoláriai válság egész ideje alatt a leglényegesebb kérdéseken tartotta a szemét. Még amikor maga Amadíró is megingott, Mandamus akkor is rendületlenül megőrizte a nyugalmát. Az ő ötlete volt, hogy hasznukra válhat, ha a szoláriai nő önként követi a telepes kapitányt, és végül neki sikerült kicsikarnia belőle a pozitív döntést. Ha pedig a föld megsemmisítésének terve is kedvezően alakul, ahogy alakulnia kell, akkor amadíró még annak is tanulja lehet, amint ő, mandamus lesz a tanács elnöke. Még talán igazságosabb is lehetne a dolog, gondolta magában amadíró egyik ritka önzetlen pillanatában. Ezen a bizonyos estén azért a legcsekélyebb mértékben sem gondolt Vazéliára. Az intézetből kis csapatnyi robotjának társaságában lépett ki, amelyek biztonságosan oda kísérték a földjáróhoz. Az egyik robot által vezetett jármű, amelynek hátsó ülésén még két robot foglalt helyett, nyugodt tempóban suhant keresztül a szürke, hűvös esőfüggönyén, és a házhoz szállította őt, ahol további két robot tárta ki előtte a kaput. Vazilia egész idő alatt még csak eszébe sem jutott. Miután mégis ott találta a nőt a nappaliában, Amint hipervideon egy bonyolult robotbalett előadásban gyönyörködik a falfülkében sorakozó házi robotok figyelő szeme előtt, miközben saját két robotja ott áll széke mögött, elsőként nem is a megzavart nyugalma fölötti harag, hanem őszinte meglepetést töltötte el. Kis időbe került, míg visszaállította lélegzésének normális ritmusát, csak ekkor öntötte el a düh, és szólalt meg nyersen. Maga mit keres itt, és egyáltalán hogy jutott be a házba? Hogy mit csinálok itt? Várom a találkozást önnel, Bejönnem pedig nem volt nehéz. A robotjai nagyon jól ismerik a külsőmet, és az intézeti beosztásommal is tisztában vannak. Miért ne engedtek volna be, miután közöltem velük, hogy találkozót beszéltünk meg önnel? Ami nem felel meg a valóságnak. Erőszakkal hatolt be a magánéletembe. <gül> nem egészen. Megvannak a határai annak, mennyi bizalmat kényszeríthet ki az ember valaki más robotjaiból. Nézzen csak rájuk! Soha! Egy pillanatra sem vették le rólam a szemüket. Akárt akartam volna tenni a javaiban, beleturkálni a följegyzéseibe, vagy bármi más módon kihasználni a távollétét, úgysem engedték volna. Az én két robotom kevésnek bizonyult volna velük szemben. Tisztában van vele, hogy teljes mértékben űrlakóhoz méltatlanul viselkedett? Ez megvetésre méltó, és alaposan meg is jegyzem magamnak. A vádak hallatán vazélia enyhén elsápadt. Halk mégis kemény hangon válaszolta. Remélem is, hogy megjegyzik elden, mert amit tettem, a maga érdekében tettem. És ha most a csúnya szájának megfelelően reagálnék, akkor szedném a sátorfámat, és hagynám, hogy élete hátra levő részében ugyanaz a megvert kutya legyen, ami az utóbbi húsz évtizedben volt. Nem maradok legyőzött helyzetben, akármit is csináljon. Úgy hangzik, mintha hinné is, amit mond. De biztosan nem tudja azt, amit én tudok. Élentem, hogy az én beavatkozásom nélkül örökre megmarad a vereség állapotában. Nem érdekel, miféle elképzeléseket forgat a fejében. Nem érdekel, mit fűzött ki magának az a vékony szájú, savanyú képű mandamusz. Őt miért értem, Legeti? Mert nekem úgy tetszik. Akármit csinált eddig, vagy véli, hogy cselekszik-e pillanatban, és ne rémüldözzen, mert igazán fogalmam sincs róla, semmiképp sem sikerülhet. Semmi egyebet nem tudok csupán azt, hogy kudarcra van ítélve. Ostobaságokat locsog. Mégis jobb lesz, ha meghallgatja ezeket a butaságokat, Kelden. Különben minden terve dugába dől. És nem csak maga beszít, hanem az űrlakóvilágok is szőröstül, bőröstül. Mégsem kell föltétlenül meghallgatnia. a választás. Nos, hogyan dönt végül? Miért kellene meghallgatnom? Miféle észszerű okom lehetne erre? Egyrészt a jelentésem. Mi szerint a szoláriaiak a világuk elhagyására készülnek. Ha akkor hallgat rám, nem éri olyan meglepetésszerűen, amikor mégis bekövetkezett. A szolária válsága még a javunkra is fordulhat. Nem így lesz. Bármennyire így látja is most, számítása nem válik be. Mindenképpen a bukásához vezet, bármit tegyen is ellene, ha nem hallgatja végig a mondani valómat. Amadíró Ajka elfehéredett és enyhén megremeget. Húsz évtizednyi megaláztatása, amelyet Vazília úgy nyíltan emleget, döntő hatással volt rá, s ezen a szoláriai válság sem segített. Nem volt hát hozzá elég lelki ereje, hogy megparancsolja a robotjainak, kísérjék ki a nőt, ahogy a legszívesebben tette volna. Foglalja hát össze, de röviden. Ha csak úgy egyszerűen megmondanám, amit akarok, úgysem hinné el. Hát hadd közöljem a magam módján. Bármikor leállíthat, de ezzel az űrlakó világok veszélyt okozza. Engem természetesen azért túlélnek, és nem én vonulok be a történelembe, belesleg a telepesek történelmébe a legnagyobb kudarc példájaként. Nos, beszéljek? Mondja hát, és ha végzett, távozzék. Úgy teszek kelden, ha csak meg nem kér, nagyon udvariasan, hogy maradjak, és legyek a segítségére. Kezdhetem? Bár mondtam önnek, hogy a szolárián fölfigyeltem bizonyos, nagyon gyanús, pozitronikus terrajzokra, amelyek alapján igen határozott gyanú ébred bennem. Azok telepatikus robotok előállításának szándékára utaltak. De végül is mi vezetett erről a következtetésre? Sejtelme sincs róla, milyen beteges kényszerek mozgatják a gondolkodását. Nagyon köszönöm, Kelden. Hónapokig töprengtem a jelenségen mivel én nem mi beteges kényszernek, hanem a mély tudatban rejlő emlékezett visszatükröződésének éreztem. Visszagondoltam a gyermekkoromra, amikor Fasztolf, akit akkor még apámnak tekintettem, egy nagylelkű pillanatában, tudja, olykor kísérletezett a nagylelkűség erényével, megajándékozott egy saját robottal. Már megint ez a zsiszkád? Igen, zsiszkád az. Mindig csak zsiszkád. Tíz éves voltam akkoriban, és már munkált bennem a robotkutatói ösztön, amely, hogy úgy mondjam, velem született. Akkoriban még édeskeveset értettem a matematikához, de az agyminták valahogy közel álltak hozzám. A következő évtizedek során matematikai tudásom egyre jobban kiteljesedett, de a minták terén nem sokkal jutottam előbre. Legalábbis úgy érzem. Apám is nem egyszer mondogatta. Kis vaszikám! Az ilyesféle kedveskedő becenevekkel is kísérletezett, látni akarta rám gyakorolt hatásukat. Az agyminták terén kész, zseni vagy. Alig, hanem nem valóban. Mm, ettől kimélyen meg. Elismerem a zsenialitását. Különben tud róla, hogy még nem is vacsoráztam. Akkor rendeljen meg a vacsoráját, és hívjon meg engem is. Amadíró összeráncolta a homlokát, és fölemelt kezével gyors jelzést adott. A robotok azonnal munkához láttak. Zsiszkárd esetében is eljátszodoztam az agymintázatokkal. Pasztolfhoz, hogy, amint akkoriban gondoltam, az apámhoz kellett volna fordulnom velük. Meg kellett volna mutatnom neki őket, egyszer kinevetett. Ha ez beépített szegény Zsiszkárd agyába, többé nem tud majd megszólalni, ráadásul erős fájdalmat is érez. Erre megkérdeztem, vajon valóban képes-e zsiszkált fájdalmat érzékelni. Azt nem tudhatjuk, mit érez igazán, de minden esetre úgy viselkedne, ahogyan mit tennénk nagy fájdalomérzet esetén. Ezért mondhatjuk, hogy ő is fájdalmat érez. Más alkalommal, amikor valamelyik mintámmal odamentem hozzá, fölényesen mormolta. Nos, ez nem fáj majd neki, kicsi vaszikám. Azt hiszem érdemes lenne kipróbálnod. Meg is tettem. Némelyiket utána megint kivettem belőle, de egyeseket végleg benne hagytam. Nem szadista élvezkedésből szórakoztam zsiszkárdagyával, amint esetleg tettem volna, ha nem én vagyok. Valójában nagyon kedveltem a robotomat, és semmiképpen sem akartam szenvedést okozni neki. Amikor úgy láttam, hogy valamelyik tökéletesítésem, ugyanis mindig tökéletesítésnek tekintettem a bevatkozásaimat, Fokozza zsiszkát beszédkészségét, vagy gyorsabban cselekszik általa, esetleg érdekesebben reagál, és mindez nem okoz neki semmi kellemetlenséget. Akkor annyiban hagytam a dolgot, és egy szép napon... Az amadíró, könyökénél várakozó robot valóságos vészhelyzet híján semmiképpen sem merészelt volna félbeszakítani egy vendéget, de a gazdája így is könnyen felismerte a várakozás jelentését. – Kész a vacsora? – – Igen, uram. – Megkérem, Vazília, tartson velem a vacsoránál. Átsétáltak az ebédlőbe, ahol azelőtt Vazília még sohasem járt. Otthon Amadiro egyszerű magánember volt, és következetesen figyelmen kívül hagyta a társasági szokásokat. Nem egyszer figyelmeztették rá, hogy politikai pályafutása is biztosan kedvezőbben alakulna, ha otthonában vidám összejöveteleket rendezne, mire általában mosolyogva válaszolta. Túl nagy ár lenne. Talán éppen ebből a hiányosságából fakad", gondolta magában Vazília, hogy a ház berendezésében nyoma sem volt eredetiségnek vagy alkotókészségnek. Az asztal, a teríték és az evőeszközök nem is lehettek volna egyszerűbbek. Ami a falakat illeti, azok sem voltak többek egyszínű, sima, függőleges felületeknél. Az összbenyomás, gondolta Vazília, alaposan elvehette bárki étvágyát. Az első fogásként feltállalt leves, lényegében betét nélküli erőleves, épp igénytelen volt akár a berendezés, és Vazília minden lelkesedés nélkül kezdte kanalazni. Láthatja, kedves Vazília, milyen türelmes vagyok. Lám, még azt sem kifogásolom, hogy az egész életrajzát elém tárja, ha úgy látja jónak. De valóban több fejezetét el akarja mondani most nekem. Nos, ha így van, nyíltan be kell vallanom, nem túlságosan érdekel. Még pár pillanat, és igencsak fölkelti majd az érdeklődését. De amennyiben élvezi a veleség érzését, és nem óhatja elérni kitűzött céljait, csak mondja meg őszintén, akkor némán megvacsorázom önnel, azután elmegyek, igazán ezt szóhajtja? Na no jó, akkor hát folytassa. És akkor egy napon olyan kifűnömultan kellemes és izgató mintát sikerült előállítanom, amiért addig soha sem láttam, sőt, őszintén szólva azóta sem. Szerettem volna megmutatni apámnak, de éppen valamilyen soros összejövetelen vett részt valamelyik másik világon. Nem tudtam, mikor várható haza, mire félretettem a mintát, de minden áldott nap növekvő érdeklődéssel és vágyakozással gondoltam rá. Mégül nem várhattam tovább. Egyszerűen képtelen voltam rá. Olyan gyönyörű volt. El sem tudtam képzelni, hogy netán kárt okozhatok vele. Csak a második évtizedét taposó kölyök voltam még, nem szabadultam meg teljesen a gyermeki felelőtlenségtől, így hát beépítettem zsiszkártba azt a mintát, és általa alapvetően megváltoztattam az agyát. Nem tettem benne semmi kárt, ez azonnal világosá vált. Teljes könnyedséggel reagált minden utasításomra, és legalábbis úgy vélem, sokkal gyorsabban megértett, és jóval értelmesebb lett, mint az előtt. Egy szóval... Sokkal izgalmasabbnak és szeretetreméltóbbnak találtam őt, mint régebben. Szívből örültem az eredménynek, de izgultam is miatta. Amit csináltam, megváltoztattam zsiszkád lényét fasztóf előzetes tájékoztatása nélkül, határozottan ellentmondott az általa meghatározott szabályoknak, és ezzel pontosan tisztában voltam. Mégsem akartam semmi járon visszacsinálni, amit elkövettem. Amikor beavatkoztam zsiszkád agyának működésébe, azzal vigasztaltam magam, hogy mindez csak rövid időre szól, és hamarosan semlegesítem a hatását. Miután azonban véghez vittem a dolgot, teljesen világosá vált számomra, hogy soha sem csinálnom vissza. Egyszerűen nem teszem meg és kész. Valójában azután már semmit sem változtattam rajta. Attól féltem tönkre tenném, amit sikerült elérnem. Később sem szóltam róla apámnak, mit csináltam, Megsemmisítettem a csodálatos mintázatról készített minden főjegyzésemet, s egy Fasztóf soha sem jött rá, hogyan változtattam meg Zsiszkárt tudatát, az ő tudta nélkül. Azután külön utakra tértünk Fasztóf meg én, és ő nem adta föl zsiskárt tulajdonjogát. Sikoltoztam, hogy az a robot az enyém szeretem, de Fasztóf negédes kedvessége, amiből akkora cirkus csinált egész életében, az a fele nagy szeretet minden nagy és kis dolog iránt, Soha sem állhatott a saját kívánsága útjába. Toptam úgy más robotokat, amelyek semmit sem jelentettek számomra. Zsiszkárdot viszont megtartotta magának. Amikor pedig meghalt, arra a szoláriai nőre hagyta. Ezzel mérte rám az utolsó kemény csapást. Ha mindezt arra kívánja felhasználni, hogy a szoláriai nőtől visszaszerezze Zsiszkár tulajdonjogát, semmire sem megy vele. Már értésére adtam, hogy semmiképpen sem változtathatom meg Fasztóf végakaratát. Ennél azért kicsével többről van itt szó, Kelden. Sőt, sokkal többről. Végtelenül többről. Talán most hagyjam abba? Ha már ennyi időmet elfecséreltem mindennek a meghallgatására, akkor továbbra is vállalom a bolond szerepét, és végig hallgatom. Akkor vállalna a bolond szerepét, ha nem így tenne, mivel éppen most érek a lényegre. Soha sem feledkeztem meg zsiszkádról, sem az igazságtalan, kegyetlen lépésről, amely megfosztott tőle. De az a mintázat, amellyel az agyát megváltoztattam, mindenki más tudta nélkül, valahogy eddig soha sem jutott az eszembe. Biztosan nem tudnám újra előállítani azt a mintát, bárhogy próbálkoznék is vele, és amennyire visszaemlékszem rá, soha semmi ahhoz hasonlót nem láttam robotikai tevékenységem során, amíg meg nem pillantottam valamit a szolárián, ami pontosan arra emlékeztetett. Az a szoláriai ábra ismerősnek tűnt számomra, de nem értettem miért. Több heti kemény gondolkodásba került, még végre tudatalattim valamely rejtett zugából sikerült előbányásznom annak a rajzolatnak halvány halványvízfényét, amelyet 25 évtizeddel ezelőtt a semmiből varázsoltam elő. De így, hogy pontosan nem vagyok képes felidézni azt a mintámat, így is tudom, hogy az a szoláriai változat csak halvány utánzata lehet. Éppen csak jelzett valamit, amit akkor régen nekem sikerült tökéletes szimetriában előállítanom. Viszont a szoláriai rajzra 25 évtizedes robotikai tapasztalataim birtokában tekintettem, és rögtön a telepátia gondolata jutott eszembe róla. Ha az az egyszerű... Alig figyelemre méltó ábra azt sugalta. Vajon mit jelenthet az én eredeti mintám, amelyet kölyök koromba agyaltam ki, de azóta sem sikerült megismételnem. Folyton csak ígérgeti Vazília, hogy a lényegre tér. Teljesen észszerűtlene részemről, ha megkérném, hagyja abba a nyavalgást és emlékei feltúrását, és mondja ki végre azt a lényeget egyetlen érthető mondatban. Örömmel! Az egész lényege abban rejlik kelden, hogy tudtomon kívül zsiszkárdot, telepatikus robottá alakítottam át, és azóta is ő az egyetlen a maga nemében. Amadíró hosszan merett Vazília szemébe, majd mivel a történet nyilvánvalóan véget ért, visszafordult lazackosonyájához, és elgondolkodva nyomogott rajta. Lehetetlen! Mondja, tényleg teljesen bolondnak néz engem? Vesztes embernek nézem kellden. Egy percig sem állítom, hogy Giscard olvasni tudna bárki gondolataiban, vagy hogy szavakat, vagy egész képzeteket lenne képes továbbítani. Lehetséges, hogy ilyesmi még elméletileg is lehetetlen. De abban biztos vagyok, hogy érzelmek letapogatására képes fölmérheti sőt, valamelyest talán meg is változtathatja valamely személy tudati aktivitását. Lehetetlen! Lehetetlen! Gondolkodjék egy kicsit! Húsz évtizeddel ezelőtt már már elérte a célját. Pasztolf ki volt szolgáltatva az önkényekedvének? Orderelnök a szövetségese volt, és mégis mi történt? Miért kudarcba minden? Az a földlakó. Az a földlakó. A földlakó. Vagy talán a szoláriai nő. Sem ez, sem az. Egyikük sem. Zsiszkárt állt a dolgok mögött egész idő alatt. Mindent érzékelt, és mindenbe belepiszkált. De mi vezethette volna ilyesmire, hiszen csak robot? A gazdájához, Fasztolfhoz hűséges robot. Az első törvénynek megfelelően óvnia kellett gazdáját minden mindennemű sérelemtől és telepatikus képességei miatt ez nem csupán a fizikai sérelmeket jelentette számára. Tudta. Ha Fasztóf nem járhatja az útját, nem bátoríthatja a galaxis lakható világainak betelepítését, akkor a mélységes keserűség éri, ez pedig Zsiscard telepatikus univerzumában komoly sérelmet jelentett volna. Nem hagyhat ennek bekövetkeztét, és minden eszközével harcolt is ellene. Nem, nem, nem. Csak valami vad romantikus képzet hatására vágyakozik erre, de attól még nem lesz így. Az a földlakót lakó tette, nem kell semmiféle telepatikus robot az események megmagyarázásához. És azóta mi történt, Kelden? Húsz évtized alatt valaha is győzedelmeskedett Pastov fölött. Amikor minden tény önmellett szólt, és Pastov politikája nyilvánvaló zsákutcába vezetett, valaha is sikerült maga mellé állítania a többséget a tanácsban. Sikerült valaha is olyan irányba terelnie az elnököt, aminek révén valóságos hatalomra tehetett volna szert? Ezt hogyan magyarázza meg, kell-e? húsz e évtized alatt a föld lakó nem tartózkodott az aurórán, már vagy tizenhat évtizede halott? Nyomorúságosan rövid élete csupán, mint egy nyolc évtizedig tartott. Ön mégsem ért el soha igazi sikert. Egész élete kudarcok végtelen sorozata. Most, annyi éve, Fasztorf halála után képes végre maga mellé állítani Fasztorf fölbomlott szövetségének maradványait? Vagy éppenséggel úgy érzi, hogy a siker még mindig nagy évben elkerüli? Azek után mi marad még? A földi ember halott, Fasztorf is meghalt. Zsiszkárd munkálkodott a siker ellen egész idő alatt. És Zsiszkárd ma is létezik. Most épp olyan hűséges a szoláriai nőhöz, mint korábban Fasztolfhoz volt. És gondolom, a szoláriai nőnek semmi oka arra, hogy önt kedvelje. Nem így van. Semmi sem így történt. Maga képzelődik. Nem. Nem képzelődöm. Egyszerűen megmagyarázom a helyzetet, méghozzá úgy tárom fel a valóságot, ahogyan ön sohasem volt képes rá. Vagy mégis van valamilyen más? Elfogadható magyarázata, én viszont gyógyírt adhatok minden bajára. Játsza vissza Zsiscard tulajdonjogát a szoláriai nőkezéből az enyémbe, és az események egy csapásra, a maga javára alakulnak majd. Nem, az események már is az én javamra alakulnak. Csak így gondolja, de ez lehetetlen, amíg Zsiscard önellen dolgozik. Nem számít, milyen közel jut a győzelemhez, nem számít, mennyire biztos már a diadalában, mindenki csúszik a kezéből, amíg Zsiszkárd nem lesz az ön oldalán. Ez történt húsz évtizeddel ezelőtt, és ez történik majd most is. Nos, gondoljunk csak bele. Bár Zsiszkárd sem az enyém, sem a magáé, én mégis bebizonyíthatom, hogy nem rendelkezik telepatikus képességekkel. Ha valóban telepátia lenne, amint állítja, ha saját szándékai vagy a gazdája akarata szerint befolyásolhatná az eseményeket, akkor hogyan bocsáthattuk olyan útra a szoláriai nőt, amely a halálával is végződhet? Még hogy a halálával? Minől beszél maga kelden? Talán nem is tud róla, Vazília, hogy már két telepes hajó is megsemmisült a szolárián? Vagy az utóbbi napokban semmi más nem csinál, csak mintázatokról ábrándozott? meg gyermekkorának dicsőséges napjairól, amikor a kedvenc robotja tudatát módosítgatta. – A gúnyolódás mit sem javít a helyzetén kelden. A hírekből értesültem a telepes hajok sorsáról, mi van velük? – Most egy harmadik is földerítő útra indul, az is megsemmisülhet. semmisülhet. – de minden esetre biztosan elővigyázatosabb lesz. – Pontosan. Kérték, és meg is kapták a szoláriai nőt, gondolván, hogy ő jól ismeri a bolygót és segítheti őket a pusztulást kivédeni. Alig ha lehet komoly segítségükre, hiszen jó húsz évtizede nem is járt a szolárián. Ez igaz, akkor viszont esélye van rá, hogy velük együtt pusztul el. Számomra ez személyesen semmit sem jelent, sőt, megkönnyebbülést jelentene számomra a halála, és gondolom önnek is. Ha ezt a mérleg serpenyőjébe tesszük, jó eséllyel léphetünk föl a televes világokkal szemben, és megnehezíthetjük az érvelésüket, miszerint a hajóik megsemmisítése az auróra előre megfontolt akciójának eredménye. Talán a saját polgárunk életére törnénk? Viszont fölmerül a kérdés vazília. Ha zsiszkár valóban olyan képességekkel rendelkezik, mint ön állítja, és a gazdájához is hűséges. Miért hagyná, hogy a szoláriai nő olyan kalandra vállalkozzék, amely nagy valószínűséggel a halálát jelentheti? – A maga akaratából csatlakozott hozzájuk. – Teljes mértékben. Méghozzá nagyon szívesen. Politikailag lehetetlen lett volna ilyesmire kényszeríteni az akarata ellenére. – De én nem értem. – Nincs mit megértenie azon kívül, hogy zsiszkál csupán közönséges robot. Azok nem engednek robotokat a telepes világokra vagy hajókra. Ezek szerint egyedül kellett mennie robotok nélkül. Nem, korán sem így van. A személyi robotjait föl kellett engedniük a hajóra, hogy önként tartson velük. Így aztán magával vitte azt az ember utánzat déniet, a másik pedig nem volt más, mint zsizkák. Ki más lett volna? Vagyis a maga álmainak csodarobotja egyszer, mint a saját pusztulásába is rohan. Semmi más nem tehet, mint... Azt mondja Zsiszkár, elment, távozott erről a virágról, és egy telepes hajó fedélzetén tartózkodik. Kelden! ezzel talán mindjányunkat tönkredett. Egyikük sem fejezte be a vacsorát. Vazília gyors léptekkel távozott az ebédlőből, és eltűnt a bizalmasban. Amadíró keserves erőfeszítéssel próbálta megőrizni hűvös logikáját, mégis a nő után kiabált a csukott ajton keresztül, világosan tudva, hogy ezzel súlyos sebet ejt méltóságán. Ez csak még határozottabban bizonyítja Zsizskár egyszerű robot voltát. Miért ment volna különben a Szoláriára, ahol a gazdájával együtt odaveszhet? Végül elhallgatott a vízcsobogás és tapicskolás, majd vazília is előkerült, frissen mosakodva, a nyugalom erőltetésétől csak nem szoborszerűen merevarcal. Hát még igazán most sem érti? Egészen megdöbbent kell, de gondolja csak végig. Zsészkár mindaddig nem forog veszélyben, amíg képes az emberi tudatot befolyásolni, nem igaz? És a szolályrei nőt sem érheti baj, még daltal maradtál. A telepesnek, aki magával vitte a szolárai nőt, közben rá kellett jönnie, hogy a nő húsz évtizede nem járt a bolygóján, s emiatt már egyáltalán nem hihet benne komolyan, hogy igazán hasznát veheti. A nővel együtt azonban zsiszkád is vele tartott, de annak esetleges hasznosságáról sejtelme sem lehetett. Vagy talán mégis kelden. Né, Nem, erről semmiképpen sem tudhat. Ha több mint húsz évtized alatt senki sem jött rá szellemi képességeinek tényére, akkor bizonyára maga zsiszkárt érdeke leginkább, hogy a titkát megőrizze. Márpedig, ha így van, akkor biztosan valóban nem tudhat róla senki. Állítása szerint maga idézte elő az egészet. Én valóban tudtam ezekről, a speciális képességeiről. De mostanáig mégsem tudatosítottam az igazi jelentőségét, és most is csupán annak a pillanatnyi szolájrői benyomásnak a hatására. Mi alig, ha nem, még az én tudatomat is leárnyékolta ebben a vonatkozásban, különben régen fel kellett volna rá figyelnem. Kíváncsi vagyok, Fajon Fasztóv, tudod te? De mennyivel könnyebb lenne belenyugodnia abba, hogy Zsiszkárd nem több egyszerű robotnál? Maga ezen a könnyebbik úton a pusztulásába rohannak ellen, de én alig ha engedem meg, bármennyire is ezt akarja. Így csak azt számít, hogy a telepes egyenesen a szoláriai nőért jött ide, és magával is vitte, még annak felismerése után is, hogy csekély vagy semmi hasznát se veheti majd. A szoláriai nő pedig önként vele tartott, pedig egy fertőzött lényekkel teli telepes hajón biztosan reszket a félelemtől és még a szolárián esetleg várható pusztulásával is szembe kellett néznie. Ennél fogva szerintem, mindez megint csak keze kezemunkája, aki a józan szemben is kényszerítette a telepes kapitányt a szoláriai nő követelésére. A nőt pedig e követelés teljesítésére, szintén a józan megfontolás ellenében. De miért? Föltehetem ezt a pofon egyszerű kérdést? Miért? Gyanítom kell, Dan, hogy Zsiszkád megérezte, távoznia kell az auróráról. Netán megérezte, hogy közel járok a titka leleplezéséhez. Ez esetben viszont bizonyára nem volt biztos abban, hogy fölöttem is gyakorolhatja hatalmát. Én végül is jól képzett robot szakértő vagyok. Másrészt az is eszébe juthatott, hogy valaha az enyém volt, és egy robot nehezen hagyhatja figyelmen kívül a hűség kötelességét. Talán úgy látta a szoláraiai nőbiztonságát csak úgy őrizheti meg, ha minél messzebbre távolítja el tőlem. Vissza kell hoznunk őt, Kelden. Nem hagyhatjuk, hogy a telepesek ügyét szolgálja valamelyik telepes világ biztonságában. Itt közöttünk is épp elég bajt okozott már. Vissza kell térítenünk őt és magának, helyre kell állítani a fölötte az én tulajdonjogomat. Biztosítom, hogy én tudok bánni vele, és képes vagyok a mi szolgálatunkba állítani. Ezt ne feledje! Én vagyok az egyetlen, aki bánni tud vele. Én semmiféle okot nem látok az aggodalomra. Abban a legvalószínűbb esetben, hogy mégiscsak egy közönséges robot, biztos pusztulás vár rá a szolárián, és így egyszerre szabadulhatunk meg tőle és a szoláriai nőtől. Ha pedig netán mégiscsak magának van igaza, és olyan tulajdonságokkal bír, mint állítja, akkor nem semmisül meg, viszont mindenképpen vissza kell térnie az aurórára. A szoláriai nő ugyan nem aurórai születésű, de már túl sokat élt itt közöttünk, bizonyára nem bírnák is soká egy barbár telepes világon. Amikor pedig követeli a hazaszállítását, ziskárnak sem lesz más választása, föltétlenül vele kell tartania. Mindezek után Keldán maga még most sincs egészen tisztában zsiszkált különleges képességeivel. Ha szükségesnek érzi távolmaradását az auróráról, könnyűszerrel hangolhatja a szoláriai nőt bármelyik telepes világ kényelmetlenségeinek elviselésére, ahogyan erre az utazásra is rávette. Nos, végszükség esetén azt a telepes hajót a szoláriai nővel és együtt egyszerűen vissza is terelhetjük az aurórára. És miként véli ezt elérhetőnek? A dolog megoldható. Nem vagyunk mi egészen bolondok itt az aurórán, még ha ön az egész bolygón magát tekinti is egyetlen értelmes lénynek. A telepes hajó a két korábbi pusztulás okainak kiderítése véget megy a szoláriára, de ön bizonyára nem gondolja, hogy mi vakon megbízunk a jóhiszeműségükben, vagy akár a szoláriai nőében. Két hadihajónkat is a szoláriához irányítottuk, és egyáltalán nem tartunk tőle, hogy azokat is bármi baj érheti. Ha mégis maradtak szoláriaiak a bolygójukon, könnyedén elbánhatnak egy kezdetleges telepes hajóval, de egy aurórai cirkálóval szemben semmire sem mehetnek. És ha a telepeshajó zsiszkár valamiféle varázslatának köszönhetően mégis valahogy. Nem varázslat az, hanem a tudat befolyásolása. Nos, ha a telepes hajó bármely mégis mégiscsak fölszállna a szolária felszínéről, a mi hajóink azonnal lecsapnak rá, és udvariasan megkérik a szoláriai nő és a robotjai kiszolgáltatására. Ha ez nem sikerülne, ráveszik majd a telepes hajót, hogy kísérje vissza őket az aurórára. Mindezt bármiféle ellenségeskedés nélkül. A hajónk csupán egy aurórai állampolgárnak biztosít majd kíséretet hazavezető útján. Miután a szoláriai nő és a robotjai leszálltak az aurórára, a telepes hajó tetszés szerint folytathatja az útját tovább. Ez nagyon szépen hangzik, Kelden. De tudja, én mitől tartok? Mondja Vazília. Szerintem a telepes hajónak sikerül fölszállnia a szoláriáról, de a mi hadi hajóinknak nem. Bármi leselkedjék is rájuk azon a világon, ziskárd megmérkőzhet vele, de rajta kívül senki más. Ha ez bekövetkezik, akkor tán elhiszem, hogy van valami a fantáziálásában. De ilyesmi nem történhet meg. Másnap reggel Vazília gondosan nő alakra formázott vezető személyi robotja odalépett úrnője ágyához. Vazília összerezzent és kinitotta a szemét. – Mi az, Nadila? – Asszonyom, Amadi Amadíró kéleti az intézetbe. – – Mennyi az idő? – Pontosan 05.17, madám. – Hisz még a nap sem kelt föl. – Így van, madám. – És mikorra kéred? – Most rögtön, madám. – De miért? – A robotjai erről nem tájékoztattak bennünket, madám, de azt mondják, az őgy nagyon fontos. – Előtte megreggelizem és lezuhanyozom, nadila. Szólj a Madero robotjainak, foglalják el a vendégrobotok fülkéjét, és várjanak. Ha mégis sürgetnének, emlékeztes rá őket, hogy az én házamban vannak. Vazília bosszús volt, és egyáltalán nem kapkodta el a készülődést. Sőt, még apró készítette ki magát, és komótosabban reggelizett meg, mint általában. Rendszerint egyik foglalatossággal sem töltött el túl sok időt. A közben megtekintett hírekből semmi érdemlegeset nem tudott meg Amadíró sürgős hívását illetően. Amikor a földi kocsi, vele és négy robottal, kettő sajátja, kettő pedig amadíróé volt, odaért az intézethez, a nap éppen felbukkanóban volt a peremén. No végre, itt van hát! Elnézést! Tudom, a nap fölkeltet késő kései időpont a munkakezdéshez. Kérem, Vazília, ne tréfálkozzék. Nagyon rövid időn belül a tanácskozó teremben kell lennem. Az elnök még nálam is korábban kelt fel. Vazília, alázatosan bocsánatot kérek, amiért nem hittem magának. Ezek szerint a telepes hajó biztonsággal fölszállt. Igen, és a mi egyik hajunk valóban ott pusztult, ahogy ön megjósolta. Az eseményt még nem tettük közzé, de a hír végül mindenképpen kiszivárog majd valahogy. Vazília szeme kimerett. A jóslatát jóval határozottabban fogalmazta meg, mint maga is vélte. de nyilván nem ez volt a legalkalmasabb pillanat ezt felemlegetni. Ehelyett ennyit mondott csupán. – Akkor tehát hisz más különleges képességeiben? – Nem tekintem matematikailag is bizonyítottnak a kérdést, de készséggel elismerem a jelenség további kivizsgálásának szükségességét. Most csak azt szeretném tudni, mi legyen a következő lépésünk. A tanács semmit sem tud zsiszkár felől, és én nem is szándékozom tájékoztatni róla. Örülök, Kelden, hogy legalább ennyire tisztánlát az ügyben. Viszont ön az, aki legjobban ismeri és érti ezt a robotot. Ennél fogva megmondhatja, mit tegyünk. Hogy utána mit mondjak a tanácsnak, miként magyarázzam el a megfelelő lépések szükségességét a teljes igazság feltárása nélkül. Az attól függ. Miután ez a telepes hajó felszállt, merre vette az irányt? Ezt legalább tudjuk. Végül is, ha az aurórára tér vissza, csupán föl kell készülnünk a fogadására. Nem az auróra felé tart. Úgy látszik, még ebben is magának volt igaza. Zsiszkár feltéve, hogy valóban ő itt a főjátékmester, úgy látszik, tényleg távol akar maradni innen. Elfogtuk a hajó üzenetét, amelyet a saját világára küldött. Rejtjelezett volt természetesen, de nem létezik számunkra megfejthetetlen telepes kód. Nyanítom, ők is könnyű szerel hozzáférnek a mieinkhez. Kíváncsi vagyok, miért nem megy bele mindenki a nyílt üzenet közvetítésbe. Rengeteg fáradtságot takaríthatnánk meg ezzel. Ez most nem számít. A lényeg, hogy az a telepes hajó visszatérőben van a saját világára. A szoláriai nővel és a robotjaival együtt? Természetesen. Teljesen biztos ebben? Nem hagyták őket a szolárián? Biztosan tudjuk. A látszat szerint a szoláriai nőnek köszönhetik a felszállásukat. Neki? Ugyanhogyan? Hm? Ezt még nem tudjuk. Zsiskárnak kellett lennie. Csak éppen a szoláriai tetteként tüntette föl. És mi mit tegyünk most? Vissza kell szereznünk zsiskárdot. Igen, de alig ha vehetem rá a tanácsot egy csillagközi válság kockáztatására egy robot miatt. Nem is kell kelden. Követelje a szoláriai nő Ehhez mindenképpen jogunk van. Csak nem gondolja egy pillanatig is, hogy visszajönna a robotjai nélkül, vagy Zsiszkád maga beleegyezne, hogy a szoláriai nő visszatérje nélküle, vagy hogy az a telepes világ meg akarná tartani a robotokat, ha egyszer a szoláriai nő távozik tőlük, őt követeljék. Határozottan. Végül is ő az auróra polgára, akit egy szoláriai feladat elvégzésére bocsátottunk a rendelkezésükre. Miután a munkát elvégezte, azonnal haza kell jönnie. Fogalmazzanak harciasan, akár ha valami hadüzenetről lenne szó. Nem kockáztathatjuk a háborút, Vazília. Nincs is ilyen kockázat. Zsészkárd nem tehet olyan lépést, amely közvetlenül háborúhoz vezetne. Amennyiben a telepesek vezetői ellenszegülnek és maguk is harcias húrokat pengetnek, ziskárd megteszi a szükséges ellenlépéseket, megváltoztatja a hozzáállásukat, és ennek eredményeképpen a szoláriai nőt békés úton visszajuttatják az aurórára. A robotjának pedig magától értetődően vele kell tartania. Miután pedig visszatért, gondolom majd bennünket alakít át. Mire megfeledkezünk a képességeiről, Továbbra is semmibe veszük őt, és nyugodtan tovább munkálkodhat a tervei megvalósításán. Bármi legyen is azok lényege. Nincs rá esélye. Tudja, én valóban ismerem azt a robotot, és tudok bánni vele. Csak intézzel a hazahozatalát, legyen gondja Fasztorf végakaratának megváltoztatására. Ez nem lehetetlen, maga biztosan meg tudja csinálni, és helyezzék Zsiskárdot az én tulajdonomba. Akkor majd nekünk dolgozik. Az auróra lesz a galaxis vezető ereje. Ön fennmaradó éveit a tanácselnökeként élheti le, én pedig követem az intézet vezetői székében. Teljesen biztos a sikerben? Abszolúte. Csak küldesse el azt az üzenetet. Fogalmazzanak keményen, a többi már az én dolgom. A győzelem az űrlakóké lesz, s így a miénk. A föld és a telepesek pedig elszenvedik végső vereségüket.